sa kanyang kung ano ang pe cine kung ano bate pe orice fiu pe care kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung un copil kailangan te kung ano ang kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung ano ang kailangan nila kung ano Că binele nu înseamnă numai bine. Binele înseamnă de multe ori și nu iau. Pedeasa. De-aia și Dumnezeu aplică pedeasa. E un bine. David, este pe binele meu că mai smerit. smerit. Smerit înseamnă suferință, încercare. Și câtă vreme n-am fost smerit. Rătrăceam. Dar când Dumnezeu te pune sub bici, vine mintea ca și lui nebunca de-a Șapte ani. În club, în păduri, mânca iarba, șapte ani, până când s-au uitat în sus. Aha, dacă nu știi să te uiți în sus, Nu când te uiți în sus, vine mintea la loc. I-a venit mintea, are cunoscut, nu o facem de ce vrea. Noi trebuie să înțelegem ca oameni care suntem în adunare și voi nu mai puteți să faceți ce vrem. Dacă vrei să fii mântuit, bineînțeles, dacă nu, același, Eu și sa si mapoidin, e zinca in bala. Dar daca vrei să fii mantuit, Biblia nu ne tot ce e să sa facem ca să avem parte de a fi cu Domnul. Cred ca... e nicio suparat, nu? Nooo... Pe uitati-o sa e lume asta. și atât sa ninerocit. Noi n-am silt si in crestin. n să silt în o stei in mana. ai fost, fost autoritat. Vă spun încă o dată, învățați, aveți copii, nu-i învățați, pot să numai. Milă înseamnă îngrijiri, iubește, dar cum a spus? să știe lucrul Când Domnul a spus că voi sunteți sarea Pământului, păi asta înseamnă sare. Biblia vorbește să faci dreptate și judecată, judecată, asta înseamnă sare. Nu fiecare face ce vrea și cum vrea. Acolo unde există judecata, există dreptate, există neprihănire, există înțelepciune, acolo există slavă, pentru că totul merge așa cum cuvântul te învață. Și că copilul să o face mare, te va ferici. Mama, dacă nu se purta cu mine așa, nu mai învațeam eu carte. Acum așa, uite, sunt om, m-a făcut om. Este scrisă și nebunia este lipită de inima copilului nu sunt așa Și dar în iar o părinților o despre pești. și din firea noastră, din neamul din care ne tragem, însă sunt atâtea răzi. Dar dacă tu ești un nou luminat și un om care ai pe inimă să faci bine de, nu numai pentru tine, câte multe ori noi ne mărgim la noci, câte voi treaba lor? Nu așa, Domnule, și nevasta, și copilul, și ce în casa ta, tu da e dator, tu răspunzi, Domnule, n-ai dat lui Dumnezeu, e. răspunzi, știi. Și mai târziu te va binecuvânta, te va ferici, slavă Domnul. Frăților, în Scriptură ne arată cum se ne Într-un loc zice, să nu vă potrivit chipului, viatului, ce ce. Vă rugăm foarte mult un special setele. Tot sa la toate tipurile de chestii. Nu mai e cu fundele cu pantaloni, nici Dar ăsta vibe, pe care știi ce vreau să Nu e tipul după modă cu rochie, stigătoare și cu tot felul de lucru. special cu haine bărbătești. Suntem ocupai. Să nu mai vadă la noi cu pantaloni și cu tee Când ne ieșit pe stradă, tu ești femeie pocăită, ești copil pocăit. Noi, în toate lucrurile, trebuie să dovedem că suntem oameni care oamenii, când au de că ești pocăit, să fii ai un respect, Domnul. Toată lumea știe ce înseamnă un pocăit. Eu vreau să vă arătim un sâmbl. Este scris în cuvânt. Ce legătură este între noi și lumea? Fără pretenții cu lumea, fără amestec, fără compromisuri. În casele pocăiților, unde lumea vine, lume se face și casa de pocăiții. Noi avem atâtea experiențe, atâților frații. Prietenia lumii este scris, este vrăjmășie cu Dumnezeu, este și scris. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune, este scris fără și în special tineretul, fără prieteni și fără alianțe de acestea cu lumea, fără. Pentru că lucrurile acestea, să știi că lasă de dorit, de ce? zorgăm foarte mult. Și în special surorile. aveți datorii asta. Nu uitați, trăiți în prezența lui Dumnezeu. Suntem pocăiți, suntem oameni care ne bucurăm de acest har din fața lui Dumnezeu și să trăim în frica de Domn. Să facem 500 dolari. Dacă eu în adunare mă port în un fel necuvincioș, și vine un suflet cu dorința să smântuiască sufletul, și când găsesc în adunare ce vede și nu-i mai trebuie pocăiți. las să mă facem m-am lămurit -și. așa sau nu? De aceea, să dați dovadă. Toți, gândindu-a toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, În fiecare din noi, cei de afară se vadă că trăiește Hristos. Copiii să fie ascultători, tineri, de asemenea, cei învârstă, dă-ți faptul Scripturilor, toate privintele și așa Dumnezeu va fi cu noi. Altfel să știți că există oameni pe care Dumnezeu i alungu' El. Există localități în care Dumnezeu pleacă și nu mai voi miși celor care sunt ai Lui, se treaca pe acolo. Deci, când un om sau o casă sau o localitate ajunge să fie lepădate de Domnul, acolo s-a terminat, acolo nu urmea de judecat, acolo decat focul, trepandul. Și toate astea Dumnezeu le-o De ce? Stiu foarte multe adunării care nu mai există, de ce nu mai există? Pentru că nu s-a trăit dupa cuvant. Și unde nu s-a trăit, cuvântul a fost a terminat. Încercăm că roștul om este mai tot ce nu este vrednic, va fi el în leapădă, frate. El este Domnul, El hotărăște, e casa, sunt cerurile Lui, e munca Lui, e jertfa Lui, e totul cum El a făcut. Noi suntem cei care beneficiem de toate cestea, numai dacă, din că suntem vrednici pe prieteni, să știți. Altfel, e de răspând să De ce? Să nu ne jucăm. Să nu ne jucăm. Frica aceasta de Domn, criza aceasta de nu nu tu, și gândul acesta de a te apropia mai mult, dar ști mai cu tine, mai lângă tine, mai, mai plăcut să fii, din zi în zi să vezi că din ce în ce el ajunge să fie mai plăcut. Să-ți mai drag, să simți că nu poți fără el, din zi în zi să vezi lucrul ăsta, că inima mai mult s-a prinde. Atunci înseamnă că tu urci, asta că tu ești un om care ajungi de ce în ce să fii mai plăcut și mai plăcut lui Dumnezeu. Și asta este o siguranță pentru tine, este un nădejde că adevăr când va avea loc răpirea și pentru tine harul acela, Cum spune Apostolul, puiți-vă toate mădezea în Harul care va fi arătat la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos.